Hej och välkomna till Ligans bästa podcast. Första och kanske enda avsnittet. Jag heter Fredrik Profrede, manager för Någolunda. IS nu nere. Bredvid mig har ah, jag. Liga-bossen. Eh, Kalle, eh, manager för Reaktorlund. Ligans i särklass vattaste lag. Oj, det är, det är stora ord direkt. Håller inte igen här alltså. <laughs> Nej. Har första platsen på lån till Felix nu i första omgången. Aha, D &D, ja, det är om det. I det här avsnittet tänkte vi gå igenom alla trupper. Um, kolla lite vad de har för, uh, för lirare. Och uh, ja, kolla lite transferaktivitet, vad som har hänt där. Ja, kul, kul. Uh, sen har vi även. Uh, det var egentligen tänkt att spelas in. Uh, i säsongsuppehållet detta. Så vi har lite utmärkelser från förra säsongen. Uh, som vi tänkte dela ut också. De kastar vi in i slutet. Så. Ja de tar vi där slutet. Så, så antingen får ni spola. Eller så får ni fan hålla ut. Ja. Uh, ja. Är det något mer? Eller ska vi helt enkelt bara... Du blåser igång. Bara blåser igång. Ja, men ska vi då börja med förra årets segrare, Mörarodrottningen FC? Nej, Nej. Vi, vi glömde en grej i introt. Kommer jag på. Vi måste ju givetvis tacka poddens och ligans huvudsponsor. Ja, ah, mm. just det. det. Så, tack Klarna. Tack Klarna för att ni finansierar det här spektaklet. Exakt. Men, ja, sen tack. Ta verkligen tack. Ja, tack. Mm, tack. och och jag att vi kan kliva in på Mälardrottningen. Ja, ja men då kör vi väl igång. Vad, vad, vad tänker du när du kollar på Mälardrottningens trupp? Oh, hur fan kunde han vinna förra säsongen det är väl min spontana tanke när jag kollar på truppen. Ja. Den, den är inte alls lika bra som min. Alltså jag känner att det är väl lite så det brukar vara med Feders lag. Att han har liksom sämst lag av topplagen. Men han är ändå där. Ja, inte bara där. Han, han vinner till och med. Ja, till och med det ibland. Den eviga tvåan, eh, även kallad. Men det börjar väl sudda ut nu. Eh, Hybridskämten och Sido så har han väl en rätt bra trupp, va? Ja, jag tycker allt att eh, han har en väldigt fin mix av eh, gamla och unga spelare. Mm. Han har ju egentligen eh, minst en ung i varje, varje lag det. Ja. Mm. Och, och backen i stadig Fyra backlinjer med Med rackan Nilsson Ja precis <laughs> Snyggt Som junis som där Sen är en så och Hakan på mitten Och så halv unga ja, precis. På toppen det, det är väl Som enda nackdel är väl att Hela mittfältet Riskerar att gå i pension samma säsong Ja, har inte han... nu men, men sen Samtidigt så Känns det som att han har tid Om man går in och byter ut Någon, någon av dem varje säsong I här de närmsta ja. De närmsta åren jo. så kan han ju lösa det också Eftersom att han har inte Han har inte så stort behov av att vi egentligen göra så mycket på de andra I de andra lagdelarna framöver Nej, Möjligtvis Han övervägar att köpa en målvakt ja. det det, ja, Och står i mål Precis, precis. Um, vad, vad tror vi om om chanser näst, den här säsongen? Allt stora, antar jag. Eh, eller ja, det är väl väldigt snällt sagt. Jag tror inte att någon har en chans jämte mig. ju. Nej, men, men äh, om, vi, om vi håller dig bort ur diskussionen äh, lite det så, på sakens skull då. så har han väl en, en, en hög satsord, alltså. yeah. för han är ju alltid. Han, han är ju evigt topp tre, tjänst, ja. och det är ju någon. Och där ska han ju komma även i år. Ja. Um. Men en, en, en, en tippad på andra placering då. Ja, jag, jag ser att jag har tippat honom som tre, så att det, du får stå fast i det. Det får jag väl stå fast vid då. ja. ja. Um. ja har vi någon, någon spelare som vi tycker så här sticker ut lite extra. Um. Jag har själv skrivit eh, den här 27 år tolvan är ju en jävligt fin på backen. Har det det. Ja, han hade man ju inte tacka nej till. Mm. Och även nyförvärvet Luciano där. Ja, ju... han är väl minst lika bra rent. Ja, man hoppas ju. Ja, han är väl minst den 27 år 12 Det lär han ju vara om två säsonger. Så att, ja. Man ja, ju... sticker väl ut mest. Ja. Eh, och sen eh, har jag väl. Tagit ett, ett bittersött adjö Av en spelare den här säsongen också uh, Gabsonstar. Star Gabsan Star Som köptes som 18 år i fyra Vill jag minnas Gjorde sju säsonger Har inte haft någon vidare utveckling ja. Och fick säga tack och jag För 2,5 miljon ja. uh, Okej okay, försäljning Men du, om jag inte minns fel Så finns det en intressant historia där Bakom namnet. Missminner uh, om det är det ju. Eh, en historia åtminstone. Ja, minstade. intressant det kanske inte. Det är väl så mycket som Felix signifikanta andra va, som fick bygga, bygga en spelare ja, och döpa. Ja. Hur, hur, hur ser, nej, nu kan man inte kolla hur hem såg ut. Nej. Eh, tyvärr den har den något svunit väl. Det är så mycket för in flickan alltså, Felix. Så att du, ja. du säljer det av Jag tror det är. Per automatik, inte gick att sälja den som Nej. spelar, men... Ja, ja. Nej, cash is king som man säger. Ja. Um, om vi säger tittar på hans föregående säsong så är det väl egentligen inte jättemycket att säga mer än att han gick fangen igenom obesegrat Ja, just det. Det var sorgligt, men mm. så, så var det. Och starkt, givetvis. Ja. Ja, jag har listat lite här. Plumpar. Dåliga matcher och sådär ja, Gjorde man dålig match? Han gjorde en dålig match och det var 0-0 hemma mot Lunda Ja, just det. Så ja, det gick till. Det jävligt <laughs> chans med äh, fattig match. har ja, också det, det en Visst var väl det säsongens tråkigaste match? Ja, så alltså den ligger där och. Ja, vi ska gå in här och kolla statistiken. Stark, starka ettet i chanser. Starka ettet i chanser. Ja, han hade ju Bollingham-et i alla fall. Och det är till och med så att Lundabfall-appen i minut 90 faktiskt Får ett bottom-mål ja. ja, nej, det var Men det var väl. Samtidigt poäng så att jag det... Ja, och det där målet det är väl lite. Ja, men det var ju Felix år helt enkelt. Ja. Han skulle inte ha en förlust där nej. ens utan. Var, ja, mm. äh, bästa match har jag skrivit att han hade en överskörning mot jävla borta äh, Oj Han vann givetvis, eller i och för sig bara med 3-2 Men han hade fan 13-4 chanser på bortaplan Och yeah. oh, fy fan Det ja. mm. uh... som jag har sagt jävla Gävle måste skärpa sig ja. <laughs> Även nykter med, med den truppen Ja, faktiskt uh... Och då kommer vi faktiskt lite osökt in på nästa lag som är just gävle -mäcklarna. Ja, Jävle ja, äh, då. Då är det väl äh, i sin ordning att jag frågar dig vad du rent spontant känner när du ser truppen. Ja, det är väl en... Äh... En typisk jävletrupp känns det som. <laughs> så, så, så som det brukar se ut. Uh, en, en, På ålderdomsh ålderdomshemmet. Ja, men exakt. Uh, ja, mycket över 30. Uh, men många bra spelare bra också. Bra ja, och Han har ju har ut ju för vana att uh, lyckas få till det starkaste uh, startelva varje säsong. Och uh, det har ju nu också. Ja. Är det, är det Sen han fick bäst eller första gången för 200 år sedan uh -huh. Så har han väl fan haft starka startelvar sedan dess uh, Jag tror det mm. trots, trots att det är åldershån varje säsong om man tänker att det håller inte två säsonger till Nej, jag Så tror... har det ju hållit sju säsonger till Alltså jag tror jag har tänkt varje säsong uh... Att det här blev väl sista. Ja. Ja, nästa dag kan han inte vara bäst alltså. Men äh, på något sätt så lyckas han äh, värva de där 27-åriga 11 tolvorna och... Äh, ja... Det, de går ju inte på, Ingen går i pension. Nej. Det är kanske är att äh, de trivs väldigt bra på ålderingshemmet med, med de andra gamlingarna. Det är Strö Strömvallen som är enda rena i ligan som har relatorparkering. Tillspelar. Typ. <laughs> ja, um, sen går de ändå ut och är i så... för ja, sig men... Ja, men Trots problem och gå så har alla krut idag igen. Ja, precis. Det kanske är det. De kan inte springa, men fan, de kan skita. Mm. Ja. Nej, men ja, fan riktigt bra trupp. Yeah. Ja. Kanske inte åldersfördelningen som, som, som nämnt. Men med rent skicklighetsmässigt så ja, den är den väl ganska bra mycket starkare än, än de andra. Ja, sex pluppar bättre än, än min och Felix som det är, är så på andra plats. Ja. ja, det är stor skillnad. ändå sitter vi i jag vet inte. Ja, nej, det... Det... Men jag står fast för att det är ingen har chans åt mig den här säsongen. Jag... Ja... Jag... Jag, vet inte. jag har ju faktiskt Jag har faktiskt tippat Jag ser här i mina anteckningar att jag skrev Om det trillar in en ny back Så tror jag att Det finns guld i jävla. Och marshals in town som vi fick läsa om Ja att, det kom ju en back Så du äh, tror att det finns guld i djävulen ja, ja, ja Det, det har ju även tagits fram lite statistik Som har visat att <laughs> efter, efter att ha kommit Tre, två år i rad så tror hon tre, Två raka ligasegrar ja uh, och det känns väl som att uh, ja, han uh, det är dags att prestera uh, ja nej, nej, jag tror det är jävla svarar Johansson alltså. mm. ja det tro, tror inte jag. nej men det nej men, men vad du har någon som tre då, som tre då ja. Alltså. Ja. Uh. Uh, jag tror att den här buggen fortsätter trolla Ja just det, den där omtalade buggen mm. Jag tänker inte ta bort den på taget. Nej, det men det är bra. Låt den finnas kvar. Den rutan ska vara i bockan, annars känns det bra lag. Ja, det stämmer. Ha, har vi något mer på...? Um, ja, spelare som sticker ut har ju han ligans två bästa spelare. Uh, 2-13. Uh, en i mål och en 28-årig år tretton på ja, mittfältet som är... Mufida, ja. Mufida. Han har fan dominerat sedan han, sedan han blev 20 och åtta. Ah. Ja. Ja, är får det... as av fält här. Ja, ah, han eh... Ja, vi vet väl alla vem man punkt något kärna man möter jävlar i ja. <laughs> ja. ja, det är Ja, det är han. Ah. 45 poäng så noterat för det på 110 matcher. Det är väl eh... Ja, det är bra för mittfältet ändå. Det är bra. Med tanke på att han inte köptes in som en färdig spelare utan Nej. Han har eh, gått den långa vägen så att säga. Ja, till, till skillnad från många andra va? Ja, han men, aldrig, jag kommer ihåg att, säga, att när Jävlar började spela så var det ju några 23-åringar där. Eh, som köptes in på mitten har jag för mig. Ja. Undrar om det inte är de här med kryt i som nu är... Jo, men det, det skulle jag nog kunna skriva under på. Det känns som att första typ tre säsonger så köpte han en... En mittfältare en i dojan i 23-24 års åldern. Ja, varje säsong här. Ja, när jag började, ja. mm. han, han läxade upp alla andra ligan om hur fan man startar ett lag. Pang ja. sa det, så var det bra. Ja. Eh. Eh, om vi kollar eh, på Gävles föregående säsong då. Eh. Ja. ja. Jag kan inte vara nöjd alltså. Nej, jag tror inte det. För säsongen innan var, var det 11 förra Ja, 11 -4. Ja, säsong 10 så vill jag minnas att jag läst pressen. Att han kastade bronspengen som han med nöd och näppe lyckades rädda. I någon jävla år där ute. Ja. Ah. Eller något. Ja, så, nej, jag tror inte han är nöjd i den här säsongen heller. Inte, med, inte med det här laget. Nej, alltså om man har man starkast trupp och... Eller ja, starkast start eller åtminstone. Och inte vinner så måste det ju ses som ett misslyckande. Ja, ja. för äh, En grej jag... <laughs> <laughs> knappt att jag ja, det var med där. Man, man, men det var, bra, det var bra att du skrattade. Så, så förstod jag också. Äh, jag har noterat att han förlorade tre av fyra matcher mot äh, topplagen. Föregående säsong. Äh, ja, då vinner man inga ligor. Då vinner man inga titlar. Nej. Äh, han hade en... En bra match borta mot dig i för sig, när han vann med 3-1. Ja, just jävlar. Men det är ju er för att vinna på respektive bortaplan. Ja, det var helt jävla orimligt. Ja. Men ja, det var väl det var synsikt. Mm. har jag noterat ett 1 hemma mot Skarpskräck även en match som känner själv att den hade velat vinna. Ja, ja bortenskap. Ja. Det, ja det, det är om om Gävle, eller. Ja. Um. Uh. Ska vi kliva över på en gammal dominant härnäst. Som i och för sig nu har ny manager och nytt lagnamn. Men, men samma spelare. Ja. Bajsama. Det låter bra. Ja, Sp spontana tankar kring Bajsamas trupp. Eh... Uh... Ja. Att den är väldigt liten, den truppen som Södertälje lämnade efter sig. Det ja. är väl den spontana tanken. Ja. Äh, lite sämre kanske. Lite sämre. Äh, Tyvärr. Lite äldre om lite annat. Ja. Äh, ja. En. En. kugge. Från förra årets lag som har lagt av. Mm. Ja. ja. Bilberg. något Mm. Ja, det stämmer bara Niklas Billby 35 år, i 12 var som slutar. Ja, det gör ju att backlinjen ser lite tröttare ut plötsligt. Det gör ju det, ja. tyvärr. Ja. Ganska stark trebacklinje, förvisso. Men... Han eh, spelar fyra backar. Eh, och... Eh. Det är det 18 och jag har fyran då är som lejerar. Ja. Ja. Ja. ja, men där kanske en ny back inte hade suttit helt fel. Um. Nej, det har ju smakat. Eh, fan har jag annars ett. Alltså. En bra junior på topp. Mm. Kanske pilla in någon annan där. Ja. Tillsammans med junioren. Och mittfältet går inte av för hacker. Nej, det är ju faktiskt starkt. Han ja, är 25 år i elva. Ja. Riktigt schysst Ja. Eh, så att. Ja, man hade väl velat haft in. En back först och främst kanske. Jag hade velat ta in två backar, alltså. En start och en junior kanske. Om man inte nu vill satsa på den här kittubommen kitt kat Jansson en gång till Ja, precis. Det var inte lätt uttalat det där, den han kitty kitty på banken. Ja, precis. Dubbel kitty. Ja. Ja, men det börjar ju lukta ny slips också. Ja. Han har ju också varit med riktigt länge. Han var ju väldigt länge eh, ligans starkaste målvakt. om inte min. Mm. Ja. Innan jävligt klev om i år. Ja. Ja, med flera. Han har gått ner dessutom. Ja. Eh, 125 matcher eh, har han gjort. Ja, det, det är hatten av det. Ja, verkligen. Mm. Eh. Det får man ge Solotelli. <laughs> ja. <laughs> Och eh, ja, han är ju inte upp efter den här säsongen heller. Ja. Han sa på alltså. Ja, starkt. Ja. Aj, ja, Satt och antecknade lite här innan äh, ja, i slutet av föregående säsong äh, och äh, skrev att jag tyckte det behövdes något äh, ungt i backlinjen och kanske någon spets äh, till varje lagdel. Men äh, det har inte varit mycket transferaktivitet. Nej. Det finns ju fortfarande tid. Äh, det känns som att ju längre man väntar desto tråkigare är den, men, äh, det. Jo, visst. Men trasan som man kallas vill jag mm. vill jag tro ja, är, är väl ute och reser. Ja, det är ryktas om det. Det gör ju hela grejen svårare. Ja. ja vi, vi väntar med spänning helt enkelt så ser vi på vad som händer här. Ja, ja. ja verkligen. jag har skrivit att han har ju en spelare åtminstone som sticker ut rejält eller ja, två, jag två om jag nu skulle vara tänk efter men jag skrev 12 år 28 år, jag heter den. Ja, på, backen. på backen där är det ju riktigt fin. Och, så här är ja. egentligen två till efter det. Eh, 25 år 11 på mitten, ju. Ja, ah, det var han jag tänkte på. Oh, ja, 25 ja. år 10 där på backen som är helt skev. Och i och straffar. Ja, han ska man ju ha. Han är snig. Han är snig. par. Det är mm. inte alls eh, omöjligt att shoppa ihop en snig av det här. Nej. Nej. Mm. Det här hade kunnat hända grejerna. Um, ja, vad, vad säger vi med hans föregående säsong? Jag noterade att det var väldigt många kryss. Okej. Okay. Um, väldigt mycket kryss i Bajsammansmark. Uh, och uh, ja, vad, vad kom man förra året? Han kom uh, sexa. Um, ja, det är väl lite miss. Ska man lite missnöjd med det ändå. Ja, det borde väl vara i fyra, va? Ja, uh, Även det. om både du och. Uh... Och Brom mm. gjorde väldigt bra säsonger eh, sett till ert material. Ja, det Så är... borde han ju varit för er. Han hade, han hade bättre truppen båda två. Så ja. Alltså, ja, det, det är väl lite mystn um, Han hade en, ett kryss hemma mot Felix som var imponerande. Stark. Stark. Um, i, I övrigt så var det väl just det. Det är många kryss när man kollar här i listan. Så alltså hemma mot mig var också och också kryss och Ja, borta mot skap skräck var kryss och så, där, så att, Ja, det är väl där för ska kanske, kanske gamble lite mer så att mm spela mycket offensivt borta så. Ja, precis. <laughs> <laughs> jag tror vi kommer till lite lite senare <laughs> så i taktiken. Ja, vi, vi håller på den så länge här ja till borta taktik. Exakt. Ja, ja jag känner det är väl egentligen det man har säga om bara här Oh, nej, nej, det jag är jag. Jag nöjd. Ja, men då säger vi så. Yes, nästa lag redo för rakning. Skåpbäck FF. Ja. Uh, det. Det. Är det. <laughs> Han. Uh... Han har satt lite ungt. Han har bara koppat ungt. Ja, det, du ser det sprida sig. Han, är inte, han har inte gjort en pro frede ungt och kopplat bara 17 4. Men relativt ung. Relativt ungt. Få bra nu förväg. Ja, det får man faktiskt se honom. Det är en 24-årig Tia på mitten med både. Skila uh, och häst och riktas även om ett dolt. Uh... Just är en liten träningskon där. Ja, också. En liten träningskon där som jag dröm attributet. Ja. Det, till er som inte har någon köp. Än, det ja. Så enkelt det är det bara. Para ja. andra uh, Och sen vad är det mer, Det är en 18-årig femma på backen där också så. Ja, just det. Uh. Så man till de som Man fick det, de brukar gå för 1,5 miljoner så de fick för typ, ja, 1,4. Uh. Bra köp. Uh, och han har sålt den spelare också här, noterade vi ju En 1996 sexa för 4,5 Det är ja, bra med pengar Verkligen, och, ja, han, han var väl mål 7 och han hade något till uh, Attribut Ja, det... Uh, det, Men det känns framförallt, uh, det är en snygg liten uh, ja, men, uh, ja men snyggt transferjobbat helt enkelt Och frigöra ja, lite resurser där och köpa in en uh, 24-årig 10 istället, liksom. Verkligen Fortfarande är i ett bra framtidsnamn. Men förbättrar truppen. Ganska rejält. Ja, eh, ligas tunnaste trupp. Ser jag, när jag scrollar lite upp och ner. Det händer ingenting. Nej. Eh, det, det är 14 spelare. Aa. Han spelar 14 spelare. Vad det verkar. 11 mm. start och tre byten. Ja, det här eh, inte ens en eh, keeper. I... Han, så... Nej, men det, det förespråkar jag ändå. Ja, jag, det... gjorde, jag gjorde länge innan jag. Det bara tänkt att köpa en annan målverk ja det är, fan, det är så jävla snyggt att bara ha en målare. Ja, det ser ju finare ut. Ja. Men eh, jag är ju feg där och tänker vad som händer om, om det blir en skada. Man, man gör en jävla? Vad gjorde du jävla? Han fick målaren skadad och så köpte han en ny. Ja. Det är stekigt ju. Ja, det är sant. Det är sant. <laughs> ja, han, eh, jag tror han köpte någon sån här 8 eller 9 eller något för någon miljon. <hör> <hör> Surt är ju om tränsefönslet har stängt. Och ja, har precis. Ja. Ja, men mm. äh, vad har vi att säga om vi går, återgår till skarpskika? Um, ja, men det är väl just att de ser lite tunna ut. Men ha uh, bra med unga som fyller på. ha um, nästan bara unga som fyller på tänk att tänka sig. <laughs> fyller på unga som fyller ut. Kanske. Ja, exakt. Ja. Um, Fan, det är skillnad på dom. Men uh, ja, man kanske hade velat... Kanske hade behövt en, en ung på anfallet och en äldre i backlinjen så hade jag varit nöjd med hans typ. Ja, mm. precis. Mm. En kvalitetsspelare till i backlinjen känns 32-9. Inte mycket att hurra för. Så. Nej, men, mm. äh, Nej. Ja, men vem vet. En sponsoraktivitet så kanske det, det kommer in något till. Eller så är det med. Ja. Vi får se. och se. Har du någon, hur tror du de slutar då? Skarpskräck? Jag har tippat Skarpsäck sex som sexo. sexa. Svårt tippat. Väldigt svårt tippat där. Ja. sjätte platsen. funderades det mycket på. Jag tror att de kommer femma. Jag tror det. jag du har ja. sett dem som femma. Ja. Att ja. de tar ju poäng mot mig, det verkar vara en grej. Ja, äh. just det. Ja. Och det kommer man till en femteplats på. Ja, med det. Är ja. Ja. <laughs> ja, men rimligt ändå. Just det, vi glömde faktiskt tippa. Vad samma nu? Ja, när jag tänker efter. Ja, vad kommer de då? Alltså, de har ju egentligen... Vad har de femte starkaste trupperna? Ja. Uh, ja... Jag har ju satt dem som skia och det beror ju mycket på att uh, det verkar bli ett inaktivt år. Uh. Ja. Jo, med, med resan i, uh, i åtanke heter det. Tack mm. så mycket. Uh, så ja, näst sist. Ja, näst sist. Uh, om vi kollar på Skarpskräcks uh, föregående säsong så. Ja, de hade ju ett av de... Ja, men även trots att det var ungt så är det ändå ett av de svaga trupperna. Och måste ju faktiskt vara nöjd med att undvikit jumboplatsen. Ja. Så gick det vår kära Fallafelkung. Ja, exakt. Ehm... Ja, ska vi fortsätta med farafelkungen? Det, det kör vi på. Ja. ja. Lunda farafel. FC Lunda faraffel, om vi ska vara korrekta. FC Lunda farafel. Ja. Ja. Det jag tänker först och främst på, kanske inte så mycket när jag tittar på laget, utan mer allmänt det är att det var lite inaktivt förra året. Det var det. Han, han ska inte gå vinstlös. I Nej. Säsongen. Precis. Um, men och det jag tänker på. När jag kollar på hans lag. är att det är fan bra. Alltså. Det är bra. Det är fan riktigt bra. Som på den där backen man bara vill trycka in i truppen. Ja, det, är... det hade blivit så mycket bättre. Och uh, vi som har VIP. Har ju möjligheten att kolla lite. Hur uh, hur man ligger till i rikast lag. Och sådär. Och har ju. Ja, men räknat ut att det finns någonstans 4-5 miljoner att hoppa för um, i kassan. Vilket han oavkortat då borde lägga på en bra back. Ja. Det... För då blir han ju farlig. Då blir han farlig. Det är ju en målvakt också, men det tycker jag... Det, det... kan vänta. Det kan vara värt att hålla på det en säsong. Han sagt. är ju bara en klubb sämre än Felix Draken som vann ligan förra säsongen. Det är sant. Man kan vinna med en lite sämre målvakt. Så. Ja, tydligen. Tydligen. Um, ja, han har ju några riktigt bassa också, bland annat den 20 åriga på mitten är ju riktigt fin. Mm. Um, och den konstant hårdbevakade 31-åriga tolvband med målkjulor. Det är ju, ja. uh, för mig i alla fall, en given hårdbevakning när man lirar mot Jo, men så, så är det ju faktiskt. Um, sen uh, är 23-årig nia i anfallet. Och... 27-28 år, det, ja, det ser bra ut. Ja. Äh, med lite aktivitet, så, Lite aktivitet. så kan det ju hända Något tabellmässigt också. Faktiskt, faktiskt. Um, ja, hans föregående säsong har vi varit inne på lite att um, Ja, det är ju, Han skulle ta någon match, alltså någon seger. Ja. Um, men uh, vi hoppas helt enkelt på en uh, bättre motivation i år. Ja, mm. verkligen. Jag, jag tänkte att han borde ju i alla fall ha typ skarpskräck hemma. Ja. Men jag kom på att det gjorde inte ens jag, så jag, jag, jag, jag kan inte säga någonting om <laughs> det. Uh. Uh, nej, uh, vad, vad tror du om uh, om faraffens i år? Uh. Förutsatta aktivitet så... Nu tippade väl jag skarp va? Ja, det gjorde uh, Då får jag säga sexa. Ja. Uh. Uh, du då? Jag har ju gett äh, Falafen platsen ja. mm. Men det är ju... Det, det var ju det jag var inne på. Det är de två svåra platserna där tycker jag. Och äh, det är ju främst för att man inte vet hur aktiv Kristoffer, äh, äh, kungen av falaffen kommer att vara. Faxen. <laughs> Faxen även kallar det. Det, det är det vi ja. äh, Så att äh, en ny back och äh, lite aktivitet så tror jag att han knip på femteplatsen. Mm. Äh, men... Äh, det, det måste nu också till att han. Kan ni bli back och bli lite taktfull? Ah, <laughs> ah, ah, ja, exactly. absolut. Ja, <laughs> um, ah, är det något mer att. Uh, har vi något mer att säga? Eller det... Nej, köp en back-faxen. Ja, ah, köp en back-tack. Tack. tack, tack. Ah. Ja, då är det dags att snacka lite Brom United. Givenmannen. Givenmannen, yes sir. Ett. 1. ett. Ja. ja. Och där finns ju en hel del att prata om för att... Ja, han att... har ju gjort ett transferfönster utav Guds nåde. Ja, så jag kände att jag hade varit aktiv på transfer men jag är inte ens närhet. Jag tror inte jag shoppar så här på 12 säsonger. Nej, det, det, fan vad det har hänt grejer. Ja. <laughs> uh, och här kan vi snacka en uh, någorlunda satsning. alltså. Det, ja, Det må, måste jag ändå säga. Uh, en någorlunda satsning eller en någorlunda satsning? Ja, det försökte vara lite wordplay där. Ja, jag förstör dig det nu. Ja, men. Det, ja. det blir, men det blir ju alltid bäst när man förklarar det. Liksom. Ja. Då, då är det som det är <laughs> ja, Då ber jag om ursäkt. Men då vill jag bara påminna Jive här. Uh, att det tog eh, proffrede Åtta säsonger att komma tillbaka Och då är han inte ens tillbaka ja. Så att det, ja. äh, äh, det, han har, men det Men det är ju kul med ungt Det är ju det alltså, för, Jag kan ju bara säga hur det var för mig Och det var ju liksom Att jag tappade motivationen lite Och då kände jag att amen, Om jag inte vinner matcherna så kan jag i alla fall Få mycket utvecklingsvärde Och få jävligt fina förändringsrapporter Här kommer Lunda falla förlåt ja, Tjena, tjena. Vi sitter live och spelar en podd just nu. Nej, men pratar på. Han ja, är... Min pausa då. Nej, ja, det, det är... är lilla, det är på Ja, jag Det är lite bra. Det är lite men... Uh, vad var vi? Ja, det är ungt. Det är ungt. Det är ungt. <laughs> det, är, ja, men det är kul. Det är, och lite synd, för det var fan vilken bra matchcoach han var förra säsongen. Ja, verkligen. i i första säsongen och var fan... Bra. Alltså han var riktigt bra. Ja. Uh, kom femma förra året. Ja. Starkt. Första säsongen, ja. Det... var väl att lukta på fjärde platsen fram till att du knep den sista matchen va? Ja, han hade den faktiskt uh, sista, fram till sista omgången. Ja. Ja. Uh, han och... har fan det? värd alltså. Ja. Efter en sån första säsong. I, in, ingen, inte att dra dig i lera givetvis. Nej, uh... ja, jo men det, det var en bra första säsong. Det var en riktigt bra då. första Uh, och uh, ja, men han har väl några säsonger uh, på som platsen framför sig som mm. det ser ut Det är svårt att göra något mer med detta laget Även om uh, det på sikt kan bli en jävla kassako ja, verkligen mm. uh, 18-4 i mål, vågat, vågat ja. Men samtidigt ska man spela runt så är det lika bra att göra ordentligt det förespråkar du väl? Uh, <laughs> så här i efterhand vet jag inte. <laughs> för att det tog ju lite längre tid än vad jag hade hoppats. Ja. Uh, men uh, alltså det man kan säga är ju att det, det är ett sätt att uh, på uh, ja, men hyfsat kort tid öka sitt truppvärde något uh, extremt. Uh, och det är väl där den största vinsten är att på sikt kommer man kunna sälja spelare och köpa in uh, bra. Ja. Uh, för att... Uh, har vi några spelare vi gillar då? Du fick inte ens resonera klart. Nej, ja, jag nej men det är, det är bra att köpa det. Uh, här har vi en 21 året 8. är ju jävligt fin. Vattila. Vattila är i anfallet. Ja. Mark på mitten. 1805. med är en uthållig 1805. Ja det är Det är, schysst. Det är riktigt schysst också. Um, 16 året 2. Tänker jag. Det är ju fan inte underskattande. Alltså. Nej. Mm. Gärna trea kanske Gärna trea egentligen Men det känns som att uh, få han spela mycket Vilket jag hoppas Så, uh, så finns det ju chanser att dubbla där uh. mm. Ganska enkelt Någon av säsongerna Fram till 20-21 ja, års ja. åldern och jo. Kanske till och med två gånger Ja um. går på toppen 26 år i elva Det är det är ja. klassanfallare Ja det är det faktiskt De vinner skytteligan De gör ju till och med det. Uh, ja, tips där är väl uh, Ganska givet Jumbo plats. Givet <laughs> <snar> uh, Nej förlåt uh, mm. Ibland får man till det utan att det är meningen Ja Men ja Jag tippar ändå åtta Duktig matchcoach men uh, satsar man så här runt Så ska det väl inte gå va Och komma bättre Nej <snar> <snar> Hur duktig man än är så måste man ha materialet Så Ja, på sikt kan det bli bra men det kommer ta några säsonger Ja. Yes, det är ju två lag kvar att gå igenom då. Det är båda lag. Ja. Kul. Kul. <laughs> ska vi ska vi börja med mitt? Ja. Det tycker jag. Ja. Det har hänt mer. Det är roligare. Det har hänt lite mer på Transform. Det är inte bara så bra så folk blir av avundsjuka. Vi tar det sen. <laughs> Vi börjar med det. Um, ja, det har ju länge varit yngsta laget i serien. Mm. Jag har blivit av med den titeln inför den här säsongen. Ja, med Dunder och bra. Uh, ja, det, dels så har jag ju äh, gjort mitt lag elva så att säga. och. Äh, Ja, som vi pratade tidigare så är det ett lag som har gjort jävligt mycket yngre. Ja, um, de är små bromspojkar. De är ju Men ja, du har köpt en back. Ja, det stämmer. En 35-årig 12 Ja. Med massa bra egenskaper. Men, ja, det är också en sån här dålig <laughs> kon där. <som, laughs> det är Ja, jag vet inte riktigt så Var... mycket den uh, hjälper i den åldern. Eller Var... ja, ju lite också. Vad tänkte du när du köpte en 35-åring? Ja, det... Uh... Jag tänkte framförallt att jag ville ha pengar över till att lägga på en mittfältare istället. Um, men sen var det ju att uh, nej, jag ville ha en back som gick in och var bättre än det jag hade helt enkelt. Jag hade en 30... Uh, hur ska vi se? 30 år i 10, va? Ja, 30-31 där någonstans ja. ja. um, och uh, kände att det är inte var så bra. Så att, uh, då tror jag in en som förbättrar laget. Och, uh, Ja, mm. efter att ha lagt så jävla mycket pengar på att granska spelare så fick det bli den här till ja. slut. Mm. Ja, det är om det. han det du, det. Spar du pengar till då? Ja, det var ju tanken att eh, köpa en lite yngre än en 29-åring egentligen. Um. Det, är, det är alltid så. Man det är alltid byta krav. på det Ja, det är ju, man börjar högt och eh, sänker eh, kraven efterhand. Um. Men det blev en 29-åring i 13. Så att... Eh, ett jävla kap. Ja, hans medelpris låg 2 miljoner högre än vad jag fick honom. det är man ganska nöjd med. Uh, och uh, det var väl samma sak där. Få in, få in spets. Det var, det var det det handlade om. Spetsa truppen helt enkelt. Mm. Och uh, ja. ja, du fick in en 11, en 12 eller en 13. Ja. Uh. Utöver den här junior, du bunkar in nu precis. Uh. I slutet där, ja. ja precis. Uh, nej, det... De har väl vara nöjd med 7 plus på Transform? Pluppar i start 11. Ja. ja, Jo, det är inte att inte klaga över. Ja, så att, ja. Ja, jag sålde ju en hel del också, men ja, det var ju några... De var inte så jävla bra. Ja, det var, ju de var junior Det var en, nej, nej, de gamla var ju inget att hänga och anfallaren som jag det var okej. Okay, liksom. Men ja, en sexa alltså som var lite... Men det, han, han, vad hade han för egentligen? Han hade Nick Ja. Ja, ah, han är ju nice. Så att det, det tog emot att sälja, men <laughs> särskilt för mig då som gillar unga spelare. <laughs> men äh, det var väl dags att spela till lite och ni, tack vare det så har jag ju faktiskt fjärde bäst starta var också ja. i ligan. Var det så att du satt och grät på transfer när du satt en minimum på 27 år? Det gjorde ont liksom i fingrarna. Alltså det kändes, det kändes väldigt annorlunda framförallt. Jag var inte så, jag var inte så barn vid det. Är, är det nästan annorlunda? <laughs> annorlunda is. Uh, det, det kan mycket väl bli så. Det, <laughs> uh, uh, men uh, nah, det, det, var, det kändes konstigt då att köpa en bra spelare. Uh, det kändes... Uh, <laughs> känd, känd, känd, ah, det var en konstig känsla. Men, ja. Uh, ja, men det ser fint ut tycker jag. Ja, vad, vad, hade du, vad hade du velat se? Hade du velat se något annorlunda med truppen? Uh, nej, egentligen inte. Uh, jag har ju precis gått från att förespråka 3-5-2 till och helt väga upp på 4-5-1 istället. Uh. Så jag hade väl, om jag hade haft truppen, hade jag väl sålt en anfallare och köpt en likadan back som uh. anfallet. Mm. Men ska man spela typ 3-5-2, 4-4-2. Ja, du kan spela fyra för mäta också. Mm. Så är det ju... Nej, det ser ju schysst ut. Ja. Um, tycker jag. Om vi ser min... Vi har pratat förra säsong med de andra lagen Så... Um, ja, jag tycker... Jag är nöjd. <laughs> ja, är, är du nöjd? Är jag är nöjd, tänkte jag säga. Men, men ja, du nöpt fjärdeplatsen. Och det är väl... Högre kunder inte komma. Nej, och jag tror... Jag gick in med det starkast lag slag om jag inte missför. Ja, nej så det var, det, det var starkt. Ja, det. Mm. Inte någon direkt match som stack uta två hemma mot kryssar var väl det enda som kändes. Som... Ja, det var starkt i och Ja, någon poäng för då hade du inte det här laget heller. Nej, precis ska väl ja. tilläggas. Ja, um, nej, det ser det... bra ut för första gången i säsong tre Det är kul. Ja, eller hur? Det, det känns det första gången det var lite pirrat att ställa in taktik mot dig nu i premiären. <laughs> Med risk för att förlora en match i, i derby. Ja, jag tycker, jag tycker att vi pratar så mycket om det. <laughs> det, gick, det gick ju bra. Ja, ja. För, för hälften. Nej, nog om det. Ja, men ska vi gå in på dig direkt här egentligen? Bara köra på Ja, vi, vi blåser på. Um, du kom ju tvåa förra säsongen. Ja. Uh, har hänt uh, har försämrat upp en liten på tränning faktiskt <laughs> ja det har jag gjort. Um, nej för bättre trupper jag har försämrat start vill jag säga Okej, okay. det, det är faktiskt ja, värt att nämna jag. ja du um, trillat in två 19-åriga sexer ja uh. uh, en på mitten och en på backen och uh, där fick du lite lite rabatt också på din jävla besvikelse ja uh. han uh, den första blev lite för dyr och den andra blev bra, så ett, ett, ett gott snittpris på två, på två 19-åriga sexor. Ja, ja men härligt, härligt. Och det, det är fan det minsta jag ska ha efter den sämsta försäljningen i ligans tolvåriga historia, tågsäsongiga historia. Det, du, du ger den den platsen direkt? Ja, det liksom. är så jävla dålig. Hur mycket har du backat på? 2-2,5 miljoner. Uh, inte back, jag backade ju typ 3-4 miljoner Ja, uh, men uh, under medel Men eller? under medel uh, okay. uh, <laughs> Och han vann ju ändå skyttelig Så det är ju en bannat Dålig försäljning alltså. Det är kanske då man känner lite Man börjar förespråkar att mål och sådär Ska synas Så många mål de har gjort tidigare uh, Ja, verkligen det är, Han hade ju onekligen snok för att hitta nätet mm. Så att, uh, ja, det var dåligt så, uh -huh. ja, mitt transferfönster Får ju absolut inga fendels Nej, men det, det är ju sånt man när man har en teori som man kör på. <laughs> så, så kan det ibland gå sådär till ja. ser jag. Vi, vi släpper dig och pratar lite mer om din trupp. Ja. Um, är det kanske jag som ska kommentera då att... Uh... Ja, jag börjar börjat bli nej. Liksom. Mm. Ja, men det har jag full förståelse för. För du har väl... Nu vet jag inte riktigt vad och vad vad snittålder ligger på. Men du har väl. Ja, du slår Felix där med 0,6 år. Ja, i sen är, ja. Du kollar på klubbnytt då. Exakt. Eh, och då är ju. Det är missvisande för nästan alla trupper. Eftersom att eh, det är många som inte startar med de äldsta och sämsta. Ah, det Men bra. som ändå räknas in för att de är, typ, de är lite bättre än de som är. Betydligt yngre Ja så att säga. precis, du har en 10 på ja. mitten till exempel Som är inte petar en 23 år i 9 såklart Nej, och sen spelar inte 9 på backen Utan jag spelar med 19-åring istället för 34-åring Och det är också lite skillnad i snittålder Ja precis Men det gäller ju för alla trumper så att jag Ja, men du och Felix har yngst av topplagen kan vi väl säga Av topp 10 då Du får väl som börja kan se. Och då har du ja, betydligt ja, ja, ja. yngre Fem, fem pluppar efter här ser jag att. det Elva efter, fan vad jävla <laughs> ja. Men jag kör en äh, förändringsrapport och äh, 7 plus till nästa Transpusser. <laughs> <laughs> uh, ja men uh, nog med mig. ditt lag tror du vi ska prata om nu. Ja det är inte så jävla kul, det är bara så jävla bra egentligen. Ja faktiskt, <laughs> <laughs> alltså, jag kan inte säga emot så mycket, fan vad bra det är. Uh, <laughs> alltså med den stora skillnaden, det är ju inte bättre än jävla slag. Men han var mycket yngre det. Ja, det är ju. Uh, och du har ju även uh, överlag sett uh, högst uh, spelatrodsvärde. Ja, det är um, inte någonting som... det, det är värt något. Ja, ja. Uh, uh, men jag tycker att uh, jag visar uh, denna den transferperioden vad det kan vara värt. Att, uh... ja, att man kan sälja och köpa in. Ja, uh. Sugen kanske. Exakt. Uh. Uh, så att uh, jag menar skulle du sälja Någon av dina Ja uh, de här 23 åriga Tiorna och allt vad det Eller liksom, till och med 24 år det, det Ja det är pengar Det är pengar, du har en 22-årig nio där, som är mycket pengar Och det, det är klart att man kan uh, Man kan förbättra truppen ganska mycket Om man gör en sån försäljning Ja, Det uh. är inte sådär sugen på Jag gillar halvund. Mm. <laughs> Men uh, ja nej jo, det är klart, det hade gått men ja. ja. Det, vi glömde tippa dig kommer på nu mitt i ingenting. Du kommer komma fyra tror jag. Uh, jag är beredd att hålla med. Ja. Uh, allt ja, ja. annat än fyra på mig skulle jag se som både ett misslyckande eller. eller något häftigt. Eller något häftigt. Ja, ja, man vet ju aldrig. Nu började det ju inte bra så att. Uh... Nej, men du mötte ju samtidigt mig och jag kommer ju vinna för jag tippar mig som detta. Ja, uh, jag har tippat dig som två. Ja, det var inte så schysst kanske. <laughs> nej men nej, nej, kanske inte. Men <laughs> uh, du har ju uh, trots det, allt inte startat uh, Och jag sa ju att om uh, om uh, Jävle köpte en back så skulle de fira guld så att, och han köpte uh, precis uh, en back. Uh, Felix är väl Felix är nog bäst match coach och jävla är starkaste trupp så, uh, så du så du kontrerade. Nej, jag, jag är bara allmänt najs nice, För att jag vinner ändå ja, mm. Men jag, jag har förståelse för de som tror annat Okej, okej Då är jag med Ja, um, ah, jag vet inte om det finns något mer Att säga nej, om mitt lag nej, det... Förra säsongen kan vi väl prata lite om uh, Näst bäst startdel Var kom två Rimligt har jag skrivit här <laughs> ja, ja, det är det um, Och det som är nu kommer jag inte riktigt ihåg, vi kan ju för sig, vi sitter ju med datorer som man kan gå in och kolla, men hur var det nu? Hur många poäng efter kom du, Felix? Sex, va? Sex poäng, Eller alltså. mer, det kanske var ännu mer. Um, ja, det, jag, för det jag funderar på är kostade kryssen hemma mot... Uh, nej, nej, nej. Ja, och att du inte vann hemma mot Felix Ja, ja exakt. precis Och du hade okay. vunnit mot skarpskräck istället för att kryssat båda matcherna Ja, det är det, det är, tre jag är tre matcher bort ja. Så det är väl aldrig nära Men två av dem som du ska vinna Kanske Eller ja, jo, det borde jag göra ja. Men ja. Äh, jag har fan tufft mot skarpskräck Alltså ja, det är hon honen jag får i pressen Blyser igenom är Gu gubbarna blir ju fan skitledsna ja, Svårt att hantera den typen ja. Av press helt enkelt Verkligen. Ja. Uh, Och sen, sen Ja Sen, sen har han Ja men det är ju båd Sen har han ju satt en, Vad är det en mille Han har satt i segerpremien åt mig det, det, är ju, det är ju rent Det är ju taskigt Ja det, den detaljen känner jag inte till mig. <laughs> men den är ju förbannad rolig. Det är askul. Men ja. Ja, bara nu för att det inte kostar den guld. Äh. Så kan det, då kan det vara kul. Ja, ja där kände jag att det var jättelösa. Jag är ledsen ändå. Nej, nog om mitt lag också va? Nog om dig. Ska vi gå över till lite utmärkelser? Här? Ja, men det tycker jag att vi har. Ja. ja, första utmärkelsen... Står det säsongens manager? Ja. Och det är väl. Det vill väl bara att skicka över den till Felix, va? Ja, det. Han vann. Jag vet inte. Ja, nej, det? Han hade inte bäst trupp och han lyckades vinna. Ja. Um, det, vi, vi har ju haft uh, diskussion lite där på vem som kunde konkurrera, och det är ju givet. Ja. ja. Men. Uh. Uh. Ja, jo, det hade han Han var ju säsongens överraskning eller något? eller kommer kom det som utmärkelse? Uh, vi kanske ska ta det. tar vi det? Utmärkelsen nummer två är säsongens överraskning den, och, den, den har du skrivit ner. Ja. Hör och häpna, det är Brom som in. <skratt> uh, ja, men den ska han ha. Ja, han. Uh, ja, det var riktigt nära en fjärde plats, uh, första, första året i rader. Det är inte så mycket med mer när du lyfta på hatten och säger good job, man. Ja, det var var snyggt. Men då tycker jag vi tar säsongens flop också när vi ändå är inne på så här överraskningar. Ja, som att vi inte har trampat på jävlen nog. Nej, äh... men bäst startelva och 10 poäng efter segrarna alltså. Ja, det är väl lite, lite väl. Det, är, det är lite floppande alltså, det får vi nog säga. Men, ja. men nog om det då. Ja. Ska vi... Ja, äh, saxen som flyttar in och bata som mot lite, men äh, vi, vi går på säsongens spelare per position, har vi börjat med då. Ja. Um, Hade jag bästa slipsen? Ja, så, så är det faktiskt. Yes. Uh, Wojciech Chesny. Uh, jag känner att det kanske är taget från en gammal inte gammal han lirar att han får han, lirar, han sitter på bänken åtminstone. Ja, bänkvärmar hon <laughs> i Arsenal. Men ja, nio gånger var han med i bäst Bästa målvakt med det. 8-0 och hela 78 i räddningsprocent. Jag tror det var bästa av alla också faktiskt. Ja, tack. Så att ja, inte mycket, inte mycket att säga Ska där. Ska gå över på bästa backen då? Bästa backen. Vem var den? Ja, det var jag också. En Reaktor lund alumnspelare Tio gånger med i experten. Man tror det var bäst back på det också. Nu sitter vi inte med statistiken för vilket är lite dumt. dumt. Vi tar fram den så kan vi. Vad ja, gjorde du tre? Alltså. Ja, det går inte att kolla nu. Nej. Ja. Nej, men han gjorde tre sist och jag tror det var. Ja, men det var fan bäst av alla backar. Tio gånger med i omgångens 11. Ja. Um, på mitten så uh, ja, det var kanske den mest givna av uh, alla spelare här, uh, Klacken och Abrahamsson. Ja, ja jag, jag är en jävla dröm -säsong. Mälardrottningen ska vi också nämna ja. att han lider i um, motorn på Mälardrottningens mittfält. Uh, ja, 10 gånger med i omgångens 11. Uh, av poängliga med uh, 13 poäng. Ett i Aziz-ligan, med sex och uh, sju också på det. Liksom. Ja. ja, det är en bra. <laughs> bra säsong. Det är bra. Uh, och uh, om de tre första positionerna där var ganska klara så var det, var det lite mer uh, svår. svårt att uh, ge utmärkelse för bästa anfallare. Ja, eftersom att vi har gått på expertelver lite mer mm. tidigare. Men kanske inte vill jag det nu. Nej, ja, jag förespråkar nog det. Vi kan väl säga förutsättningarna till att börja med Då att vi har en eh, spelare som vann skytteligan men endade, endast eh, mäktade med en gång i omgångslag. lag. Eh, Medan eh, vi sen har en eh, Monty Sharp. jävla Gävlemäcklarna som var med hela nio gånger i expertövdan. Eh, men som... Eh, Ja, presterade lite sämre poängmässigt Han ligger sju mål, en assist Medans äh, äh, skitteliga-segaren är ju Quator François Quator Från äh, från, <laughs> från Lund Ja, um, äh, han kom ju etta i skitteligan och två i poängdiga. Ja. Äh, så att, äh, för mig är det ju faktiskt äh, Quator som vinner Och jag har inte mindre hybris och... och... Inte mindre självgoda än att jag vill att min spelare ska vinna. Så, ja, att jag, så du, du jag, slår, jag slår ett slag för det också. Ja, um, men uh, det som är lite intressant då bara så här är ju att du plockar fan tre och fyra platser. Och ja. vann inte. Nej, ja. men det är ju för att den fjärde platsen, mittfältet... Ja, han är det... även säsongens MVP. Ja, oerhörtat. Det var inte ens någon som var nära alltså. Kla Mälardrottningens klacken Avramsson gör en sån jävla drömsäsong Ja, uh, uh. så nu vet ni alla vem ni ska punktmarkera när ni möter Mälardrottning Ja uh. uh. uh, Vi har även utmärkelser för säsongens bästa och sämsta match Börja börjar med den bästa, då. det är väl alltid trevligt så uh. kan vi ta det sämsta till sist Ja uh. <laughs> Uh, På det sämsta till sist, det är inte så det lyder va Nej jag tror, det är ju inte tvärtom Men, <skratt> men vi, eh, vi är vi, no normbrytare Ja precis Vi, vi vågar göra det oväntat ja. uh, Brom mot Bajsama 4-4 Vilken jävla match Vilken det, är, det är knappt som mina match. chanser brukar sluta sådär. Uh, nej. Ja, Det är 8-8 chanser I och för sig inte extremt Men 4-4 Och uh, det vände ju där ett par gånger Och, vi... och du vet ju hur det såg ut Ja, vi hade ju brom som inledde med ett mål. Men innan paus så lyckas lyckas Bajsama vända till, till en 2-1 ledning Men jag vet inte vad, vad brom sa till grabbarna i paus där. För de, de, de går fan ut och hänger tre raka. Alltså. Men. Ja, man får ju säga att det var fan starkt kämpat för Baysama som man reggade upp och lyckades komma tillbaka ytterligare. Man smyger in en boll i sista, det sista som hände. Ja, de, de sätter två till och med på slutet. Två till och med? Ja, att, um, ja, vilken jävla match. Fyra-fyra. Um, ganska stort övertag i bollen har för Baysama, men Brom skapar mycket chans om det. Ja. Um, Samsta matchen då? Ja, det, jag tror vi var inne lite på den, <laughs> den tidiga. Den är särklass sämsta matchen. Ja, alltså jag undrar om det inte till och med är så att det är den sämsta matchen i uh, ligans historia. <laughs> det lär ju vara. Alltså 0-0 och 1-1 i chanser. Ja. Um, vi hade ju faktiskt ett bortom förmål. Uh. Ja, och det var, dessutom, det var ju Liga ettan mot Liga 8. Så ja. det var upplagt för mål, chanser hitta på saker med taktiken, men ja. ja, det som väl gjorde det var väl undan farlappel då? Ja, det är, i och för sig måste vi ju där får vi ge hatten av på den, taktisk briljans där. Ja, ja. <laughs> så släppa till en chans borta mot eh, mellanrottningen är, det är starkt. Det är starkt, det är starkt. Um, Trött match. Trött match, jag tycker vi tar, när vi ändå är inne på lite match och sådär, så säsongens taktik. ja. ja. Och det är ju inte då vilken taktik som har varit populärast under säsongen eller något sånt. Nej, utan det lär vara 3-2. Ja, precis. Det är... Mm. Sånt är inte så roligt. Utan vi, vi tänkte ju då vilken taktik var roligast. Alltså vem ställde upp med roligast taktik? Den 6 april mötte jag Brom United. Ja. Jag hade hemmamatch. Jag låg två Kanske ett till och med. Det står Barsama. Men... Jag mötte inte alls <laughs> Du mötte Barsama. Det var mycket bra om dem. Ja. Jag mötte Barsama. Och, och ja jag hade hemma. Låg i toppen. Vi tror två va? Det är det vi är ja. osäkra på. Ja. Ja, antagligen. Mm. Felix har ledat serien i två säsonger. Eller, eller. Mm. Men ja jag spelar en... Normal taktik. Ja. Med normal. Mm. Eh, kollar och ser att Barsama har skapat fem chanser. Vilket jag, hybris eller inte, inte trodde att han skulle göra. Scrolla ner till taktikrapporten och ser att han har ställt upp med en mycket offensiv 4-3-3. Det, det är så jävla fem plus så det bara sjunger om det. Ja. det ah. Offensivt, mycket offensiv 4-3-3 på båtarplan mot ett topplag. Ja, det är, det är så fantastiskt. Genidrag. Ja, nu var han väl inte lika effektiv då? Då slutade de med att jag vann. Men mer sånt. Ja, mer sånt. chanser lite, grabbar. Säsongens taktik. Den får fan trasan. Ja. Um, vi har även... Uh... Som inte har så mycket mer säsong än i sig att göra, men bara för skogskull eh, ta upp lite stadionnamn också och tänkte ge utmärkelser för bästa där Ja, är det sju tråkiga och än roliga eller? Ja, men typ. Ska, ska vi gå igenom dem eh, lite snabbt bara för att... rabblar du? Ja, eh, vi har Mälardrottingen, Dusty Cave Reaktorn he, har alfakällaren, LAN Alfa -källan. Eh. Ja, på stockholmska säger man så. Men det ligger ju trots allt i Lund. Så, att... så hur sa man då? Alfakällaren. <laughs> det, det låter lite konstigt när jag säger det nu. <laughs> jävla har det originella strömballen. Ja. Ja. Jag heter ju Lundagård. Då är det, det, är det, också... det heter Lundagård på stockholmska. Ja. Fast det ligger ju här. Så. Det ligger ju i Skåne. Så att då heter det Gård. Ja. Mm. Brom har Bromma plan. Brom har Bromma plan. Ja. Det ligger för fan i Stockholm. Ja, förlåt. Så det är Bromma plan. Ja. Bajsama har. Brunsgensparken. Skåpskäck. Fältet. Ja. ja och, sen och Falaffen har. Platsbankstadion. Och det är ju våra vår vinnare tycker vi då. För det är det enda som är lite roligt med anspelningarna där på Swedbank. Men eftersom det är palaffor så blir det platsbank. Ja. Kul! Kul tycker vi! Ja. <laughs> um, vi har uh, egentligen bara en sak kvar att prata om här nu tror jag. Och uh, det är en liten uh, kanon- och kalkonlista. Ni som brukar kolla på TV4-sporten på söndag. Jag vet nu hur det går till. Än av veckans höjdpunkter. Um, och man TV och när man kollar på tv, ja, precis. nu får vi bara ner på annat sätt. Så. Ja, men jag vet inte riktigt. Vi börjar väl med plats, plats nummer tre, tycker jag. Ja, ska jag ta den? Du är välkommen. Jag hugger in. Ja. Utökning till åtta lag. Ja. Av serien. Uh, vi var ju tidigare sex. Och, och det är ju en kanon ska vi tillägga, så. Det är en kanon, ja, ja givetvis. Jag, jag tog för givet att ja, det. jag kände till, hur det gick till så riktigt. <laughs> Ja, men fler matcher helt enkelt. mer Större möjligheter till att rotera. Ja, och, och större ovisshet om tabellen. Ja, det är kul. Fler, fler platser att slåss om. Åtta känns bra. Ja. Säger jag nu för att det var nio på pappret och tio. Och det kanske funkar, men nu provar vi åtta att ta. Ja. Ja. Ja, ah, men ska vi ta nummer två då? ja um, Jag kan väl säga då att det är Broms All In direkt, har jag skrivit. Ja, vilken jävla tre jag gjorde. Ja, ah, vilken tre. Och det är liksom inte då bara att han gör det bra, utan det är ju ryktena som har spridit sig. att uh, Rykterna går att han är påläst. Att han påläst. gör sig påläst. Ja, ah, går in och läser eh, taktikguider, hur man skapar bäst lag och så vidare. Och ja. då. Det gillar vi helt enkelt. Ja, det är fett. Fett. Ja, nummer ett. får du ta den. Ja, så jävla nöjd med aktiviteten på pressen ja. äh, den här säsongen. Det var ju till och med så att du för första gången i legans historia inte kunde gå tillbaka och kolla föregående säsongs plucknitt. Stämmer. Jag har alltid litat på att jag kan göra och var ju helt bombsäker på att jag skulle kunna göra det nu också. Ja. Men vi har skrivit så pass mycket att jag inte kunde gå tillbaka så långt. Ja. Det är ju fan riktigt schysst. Ja, det, är... det är jävla mysigt att sitta och läsa pressmeddelanden. Det är ju det. Och, ja, det, det har varit kul. Ja. Kul läsning helt enkelt. Verkligen. Det gör inget att man blir hotad och blir nedtryckt i någon avfallsreaktor eller liknande. Nej. Jag fick någon mordhot. Det kan man leva med. Det är härligt när folk skriver. Ja. Mer hets. Mer hets. Ja. Efterfrågas dock. Det är efterfrågas dock. Ja. Men vi ska inte... Ta dra... efter Skarpskate. Ja, Skarpskate är för den. Ja, alltså alla där det är ja. Um, och nu vill jag att ni föreställer er de här kalkonläterna som var i sportens vignett För, för nu kommer den, ja. säsongens kalkon ja. <laughs> Saxens inaktivitet på tidigare nämnda press Ja, alltså när vi har, en, när vi har aktivitet på pressen som första plats för var bästa från säsongen så har vi en, samtidigt har vi en kille som inte skrev ett enda meddelande. Han skrev inte ens hej, han har inte ens presenterat sig själv. Och äh, det är ju det är ju, ju nog all kritik. Kan vi direkt i podden få ett utlovande om att det blir minst ett pressmeddelande den här säsongen? Han nickar, det kommer, ja, men det var, det kommer. Det kommer ett meddelande minst. Kul att höra. <skratt> Max. Ja, <skratt> <skratt> nah, vi är oklart om åtminstone var Max minst minsta men ja uh, no, det, det kommer ett i alla fall. Ja, ehm uh, kul. Ja. ja, tycker vi igen. Kul Ja, ja, uh, det är mycket så mycket kul. Det är, kul är roligt, här. expert, det är kul. Det är kul. Ja, uh, uh, jag vet inte. Är det något vi uh, har vi något mer så här, några avslutningsord? Nej. Nej. Uh, uh. Ja, vi skulle skriva ner en riktigt klatsch avslutning för den inbitna och star psykologiskt starke som orkade med det här. I, uh, jag menar så långt det är. Äh, det är det, ett par minuter. Det är ett par minuter. <laughs> <laughs> uh, men uh. Uh, om någon har orkat uh, lyssna igenom allt. klassiskt, ja, Du hade något? Uh, nej, jag hade väl tack och hej typ. Ja, uh, ta, uh, uh, uh, tack vill vi säga. Uh. Om ni har, har orkat ända hit. Ja, precis. Eh, så. så tack Felix. Och eh, är intresset väldigt högt nu, om vi märker det, så, så finns det möjlighet till att det blir ett äh, stående inslag en äh, podd i äh, säsongsupphåll. Vad har vi för krav? Fyrsiffrigt antal lyssnare. Ja, precis. Eh, och ja. det är då fyra, inte som i tusen. Mm. Ja, ja, men, det det. ja, det var väl det. Tack ja, och hej! Tack, tack, tack. Ah <sighs>